Mihai Minescu, Venere și Madonna. Ideal, pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai este. Lume ce gândea în basme și vorbea în poezii. O te văd, te aud, te cuge. Tânără și dulce, Veste dintr-un cer, Cu alte stele, Cu alte raiuri, cu alții. Venere, marmură caldă, Ochi de piatră ce scânteie, Brat molati, Ca gândirea unui împărat poet, Tu ai fost, Divinizarea frumuseții de femeie, A femeiei ce și astăzi tot frumoasă o văd.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 I still you. I-am pierdut în noaptea unei vieți de poezie, te-am văzut femeie stearcă fără suflet, fără foc, și-am făcut din tine un înger blând ca ziua de magie, când în viața pustită râde o rază de noroc. Am văzut fața ta pală de o bolnă văbeție, buza binețită de al corupției mușcat, și-am zvârlit asupra-ți crudo alb de poezie și paloarei tale raza inocenței eu i-am dat. Ți-am dat palidele raze ce înconjoară cu magie, fruntea îngerului geniu. Îngerului ideal din demon făcui o sântă dintr-un chicot, simfonie din ochirile smurdare, ochi aurorei matinal, dar azi vâlul cade crudo Dismețit din visuri sece, fruntea mea este trezită de al buzei tale Și privez la tine, demon și amor stins, Și rece mă învață cum asupra s eu să caut cu dispreț Tu îmi pari ca o bacantă ce-a luat cu înșelăciune De pe o frunte de fecioară, mirtul verde de martir O fecioară a cărei suflet era sânt ca rugăciunea Pe când inima bacantei spasmodic, lung delir O, cum Rafael, creata pe Madonna Dumnezeie Cu diade mai de stele, cu surâsul blând, virgin, Eu făcut am zeitate dintr-o palidă femeie cu inima stearpă, rece și cu suflet de venin. plângi, copilă, cu o privire umedă și rugătoare poți din nou, zdrobi și frânge, apostat inima mea.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 De a fi chiar demon, tu ești sântă prin iubire și ador pe acest demon cu ochi mari, cu părul blond.